életi Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Már felfelé van jövet Mester Házi Attila, de az időt kihasználva gyorsan felolvasnék két Hírt jobbikos gyűlés az esztergomi zsinagógában tiltakozik a mags február 12 -e szerda 16 óra 53 perc. A magsísz tiltakozik azzal, hogy politikai gyűlést akar tartani a jobbik február 14-én, tehát holnap a volt esztergomi zsinagógában, amelyre sérti a mártírok emlékét jelentette ki a magsihész ügyvezető igazgatója szerdán sajtótájékoztatón Budapesten testikelyét foglan. Zoltai gosztáv közvetlen támogatják azt a kezdeményezést, amelynek keretében több civil szervezet a gyűlés tervezett időpontjában demonstrálni akar a jobbik lépése ellen. A mazsész vezető vallási ünnepük miatt nem vehetnek részt a demonstráción, de a Mártirok emléken megkövető, hogy tiltakozzanak tette hozzá. Zoltán Gusztál felidézte, hogy zsinagóga, amelyet eredeti állapotában állítottak helyre, ma már nem templomként működik. A hídkösség az épületet 1963-ban eladta az államnak és 2006 óta kultúrai intézménynek ad otthont. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy a jobbik gyűlése sérti az emberi méltóságot. A tiltakozás szervező elég volt elnevezési Facebook oldal aktivistája, Ágnes a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a tervek szerint már a jobbik rendezvény kezdési időpontja előtt a helyszínen lesznek, és békés demonstrációra készülnek, a meg akarják akadályozni a fórumot. Hyszül András, a Masísz elnöke ugyancsak azt hangsúlyozta, azért támogatják a civil kezdeményezést, mert megengedhetetlennek tartják az esztergomi mártírok emlékének megbestelenítését. A jobbik a 2010 választási kampányban is a volt hirdette meg az estergomi Áltám, akkor az épület a képviselők kérdésére kérdésére kérdésére kérdésére kérdésére helyi kérdésére kérdésére kérdésére kérdésére nyomán végül nem engedélyezte kérdésére kérdésére az épületben. kérdésére február 10. kérdésére kérdésére óra kérdésére kérdésére az ugyan két nappal korábban van, de ide tartozik. A forgatókönyv életszerűnek szerűnek egyszerűs, mint esélyesnek tűnik, hiszen a Jobbiknak a Volt Zsinagóga épületében ami jelleg műveledési házként funkcionál, tervezett lakossági formulál kapcsolatban a szemben álló felek álláspontja Szikla tűnik. A radikális párt szóvívője Mirkoszki Ádám nyomatékosította, nem hátrálnak meg. Úgy tűnik, ugyanez igaz, gáltamás helyi MSZP elnökkel egyetértően is, aki tüntetés szervez a holokauszt áldozatainak megcsúfolását tervezők ellen. A labda sokáig év a tér felén pattogott. A polgármester, mint hogy Vona Gábornak itt levelemeiben a helyszín megváltoztatására kérte a pártelnököt, nem aratott oszlatlan sikert a Jobbikban, ezúttal a művelődési háza vezetőihez Maronka Csillához fordult. A városvezető véleménye szerint, a jogszerű volt a Jobbikkal kötött szerződés, a döntés mégis miért legelendő, hogy Maronka Csilla jelen pillanatban hogyan gondolkodik, erről azt nem tudom. A képviselő az érvényes bélaszi szerződéssel a és kultúr a mozgó Esztergom non-profit KFT mindenkori ügyvezetőjének hatáskörébe tette az egykori zsinagóga a helységeinek használatát, ezért csak kérni tudom, hogy a helyszellemihez méltó érvényesítse bérbeadási kompetenciát, így a polgármesteri kívánság tétényével nyomatékosított a tájköben, nincs utasítási jogköre, ugyanakkor úgy ítélni meg minden kötelessége az áldozatokkal való együttérzés színhelyéhez méltó viselkedés. Gártamás nem meglepő módon mást remélt, a politikus egyfelől hiányolja az egyértelmű elhatározást, másfél elmutatott a polgármester vagy négy képviselő kezdeményezhet ilyen rendkívül testületülés összehívását, ami konkrét lépéset megtételéhez adna felhatalmazást. Szerinted ott lesz ez a Jobbikos Fórum, vagy nem lesz ott? Mester Házi Attila a kejfegyencsi <kül> Jól jön, úgyhogy ők egészen biztosan megpróbálnak majd bemenni. Majd utána demokráciát fogják félteni mindenki mástól, hogy őnekik volt egy érvényes szerződésük, és nem tudták megtartani a hanem a jogi alapokon álló szerződés alapján a rendezvényüket. Én most ezt valószínűleg csinálném. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Ki beteg? e, Felváltva betegedtek meg, tegnap még az Atima már a szegény, úgyhogy nekem kellett. Most... Igen, igen, Igen, igen, úgyhogy most be kellett segítsek itt reggel is a családi ügyintézésekben. A más formai kérdés innen fentről úgy tűnt, mint a új autód lenne. Egy másik van most, igen, mert bedöglött az először. Jó, majd akkor erről küldjél a blik egy fotót, hogy akkor tízzel forintot kaphassál. Jó. Um... Az Ipsosra még lehet, hogy visszatérünk, nem gondol, de azt, hogy az a 3% -a, amivel növekedett a jobbik, az egyebek között annak a töketlenségnek, és elnézést a fogalmazási pontatlanságért, igyekszem rövid lenni, viszont őszinte a következménye, ami például a szabadságtéri emlékmivel kapcsolatos. Hogy mindaz, ami ott történik, az a jobbik malmára hajtja a vizet, hogy ez most a Fidesznek tetszik, vagy nem tetszik, nem tudom. Én nem maga a, a, ez a vita az, az talán igen. Tehát maga mi történik az egész. Ö, emlékmű körül. Tehát az, hogy a kormány lebegteti, egyszer azt mondják, hogy meg lesz Orbán Viktor, aztán, hogyha jól emlékszem, személyesen ment el az ötödik kerületi önkormányzat üléséről, hogy elmondja, hogy ez mennyire fontos projekt, hogy ott megszavazzák, ott már botrány volt. Nyugodtan lett Aztán utána, utána ö, ment tovább ugyanez, akkor jött egy olyan hír, éppen talán múlt hét elején, ami arról szólt, hogy a kormány mégis elhalasztja ennek az emlékműnek a a, a felolvasását. Azt aztán sem. nem erősítette meg senki sem, azt mondták, hogy nincsenek ilyen információk, ez tévedés volt, <coughs> most ugye van levélváltás. Jó, nem vagy politikai jellemző, viszont az MSZP miniszterelnök jelöltje vagy. Miért nem az MSZP malmára hajtja ez a vizet? Mert úgy tűnik, hogy nem. Hát azért, mert ugye itt mindig az a kérdés, hogy a bizonyos szavazó táborba tartozó emberek érzéseit, milyen ügy kovácsolja föl, és mennyire kötelezél a mazsihiszből van elegük, vagy a szobor mellé álltak? Szerintem a szobor mellé álltak, hanem azon, hogy a radikális szavazók, ezt az az ügyben látnak valami jött, ami őket megmozgatta negatív oldalról már az én szempontom szerint, tehát magyarul azt mondták, hogy hát akkor ők aktivizálódnak, hogyha ez a szobor nem épülhet föl, akkor akkor ők aktivizálnak, és odaállnak a mellé a párt mellé amelyik azt mondja, hogy már pedig igenis kell, hogy legyen. Tehát lehet, hogy a Fidesz is a, egyébként a széső jobb oldali szavazótáborból nyert egy-két új szavazót. Vajon az MSP ennek a logikának a mentén kellően tiltakozik a szobor ellen, hogy a saját szimpatizánsait vagy növelje, vagy azoknak az eltökéltségét fokozza? Hát mi voltunk talán az elsők között, akik tiltakoztak. Csak egy olyan esetben, amikor egy civil szervezet, egy közösséget képviselő szervezet, mint például a Mazsihis úgymond belép ebbe a térbe, és egy közgyűlési határozat alapján egy eléggé tényszerű és határozott álláspontot fogalmaz meg. Gondolom, ezt tudták előre a kormányzati szereplők is, ezért jó előre már meghirdették, hogy a mazsi hisz az be akar szállni a kampányba, ráadásul természetesen a, a bal oldal oldalán akar beszállni. Ezért ilyenkor, most hogyha az ügy a fontos nekünk, már pedig nekünk az a fontos, akkor politikailag nem mászunk rá erre az ügyre, hiszen azzal nem segítenénk szerintem ennek a, az ügynek a problémának a megoldását. Tehát magyarul a mazsi hisz egy legitim képviselője a magyarországi zsidóságnak, egyik legitim képviselője, éppen ezért, éppen ezért ilyenkor én óvatosabb vagyok a, a, a túlzott pártpolitikával ebben a kérdésben. Találkozol nagykövetekkel, találkoztál-e a mazsi vezetőivel? Összeputottunk csak egy tévéadás kapcsán. nem volt nem volt nehéz amennyi tévéadásban te is jelsz meg helyszállandás, és csoda lett volna az ellenkezője. Azt kérdezem tőled, maradván még az Ipsosnál, hogy végül is sikerül-e további tízezreket, százezreket szerezni, erről talán lesz még módunk beszélgetni, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. de vajon azt téged mennyire lepett meg, ami szintén nagyon érdekes volt a felmérésben, hogy az eltökéltséget tekintve a jobboldaliak eltökéltebbek tűnnek a baloldaliaknál, már mint azoknál, akik léteznek, és ezekre szá... neked mi a magyarázatod? Ez mindig így volt. Tehát akármelyik választás nézed a rendszerváltás óta, Te a baliberális liberál... nem, nem. Bal szavazók mindig sokkal dilemmázósabb, uh, hezitálóbb szavazók voltak, a jobb szavazók azok meg mindig sokkal céltudatosabb, a kevesebb dilemmával rendelkezők, tehát hogyha most egy hat Jö, mondom, meg egy kérdát... tehát Ez mindig látod? így volt. Egy, fél, fél, még egy évvel ezelőtt, hogyha megkérdezték az embereket, valamelyik közműkutató egyébként kérdezte is, hogy ez az orosz-magyar barátság, atomerőm és stb. ez mennyire szimpatikus a oldali szavazóknak, akkor jól emlékszem a számra ilyen egyharmad alatti volt a, a támogatottsága magának az ügynek. Most, amióta ez kormányzati politika lett, és Orbán Viktor azt mondta, hogy ez az évszázad üzlete, vagy valamelyik kollégája, Azóta egyszerűen átlényegült a Fidesz szavazó tábor, és most 52-53 százalék mondja azt, hogy ez egy fantasztikus dolog. Miközben kettő között annyi történt, hogy aláírtak egy szerződést, de semmilyen felvezetése, átvezetése nem volt ennek a, a dolognak. Tehát nagyon nem felkészítették a szavazóikat arra, hogy mi fog történni, hanem egyszer csak megtörtént, és utólag egy magyarázatot adva, ezt a jobb oldali szavazók fegyelmezetten elfogadva beálltak tulajdonképpen a kormány mögé. Ez, hogyha egy hogy hasonló esemény történne, nem történetem, mi hogy nem mit csinálnánk, de ha történne, akkor egészen biztosan a baloldali szavazók nem egyik pillanatra a másikra váltanának véleményt, hanem bizony kellene hozzá egy akár több hónapos folyamat, amire elfogadnák adott esetben a, a vélemény változás, vagy az új irányt. A számokat szavazók. látva és tudva azt, hogy mondjuk 7 vagy 8 hét, szűk 8 hét van még a választásokig. Ezek a számok mennyire megnyugtatóak, bár az ellenkezőt úgyse vallanád be? Én, nem, én már olyan régóta nem nézeketem ezeket a közménk kutatásokat. Tehát én szerintem nem tudják pontosan megmérni azt, hogy mi van Magyarországon. Ahogy 2002-ben is 8-10%-os Fidesz előnt mértek. A választások napján, tehát az exit porban, nem a, az előtte levő felmérésekben a közénkutatások, aztán megjelte mégis a szocialista párt a választást. Én szerintem mostanra beálltak azok a csoportok, akiket kérdeznek a közönkutatók. Világosan látszik, hogy vannak, akik egyik párta, vannak, akik a másik párta, de a legtöbben meg egyik párta se akarnak szavazni, mert vagy nem mondják meg, de tudják, hogy kire szavaznak, vagy tényleg még nem döntöttünk? Magas el? részételi aránya a szám, 65% fölött? Én magasra számolok, igen. Én arra biztattam a hallgatóimat, nem mondtam meg nekik, hogy kire szavazzanak, de azt mondtam, hogy mindenki menjen el. Ez helyes szerintem. Um, amikor a te amerikai tárgyalásaidat a hozzád rendkívül közel álló, vagy mellette nap mint nap felszólaló magyar nemzet hirtévé, láncvid rádió, azzal magyarázza, hogy te már bekódoltad a vereséget és ezért beszélsz úgy a választási szakértők vagy ellenőrök jelenlétéről, akkor mit értenek félre, vagy mit értenek rosszul, vagy jól? Hát, igen, ig úgy mondanám, hogy eddig nem sok mindent értettek jól, de hát kampány van, ugye ilyenkor nem, nem szabad ezen nagyon fönnakadni, hiszen nem fontos, hogy igaz legyen valami ahhoz, hogy ők leírják. Tehát magyarul, ugye világosan fogalmaztam, én azt mondom, hogy Szerintem Magyarország problémáit a magyar választópolgárok tudják megoldani semmilyen, se külföldi megfigyelő, se az Európai Unió, se a NATO, se más, nem tudja ezeket a kérdéseket rendezni. Itt Magyarországon fognak szavazni az emberek április án aki elmegy, annak lesz lehetősége, hogy döntsön hogy kit választ, aki otthon marad, az sajnos úgy szavaz, hogy Orbán Viktorra szavaz, mert minél kevesebben mennek el szavazni, annál nagyobb az esély. De az a kitétel a te jegyzetedben, hétvégén jegyzetedben, és téged idézlek, hogy amennyiben titkos lesz a választás, és az összefogás aktív egységei kellően éberek maradnak, akkor szabad is lesz, igazságos azonban semmiképpen, sem a Fidesz egyoldal oldalán átírta. Tehát, hogy uh, mármint az a helyzet, hogy milyen lesz a választás. Hát az a, az a de nem, de nem az fel. ez nagyon, hogy szabad, de nem, nem igazságos. De a titkosság az hol? Hol forog fel, mint lehetősége a nem létezésnek? Hát hogy nem lesz titkos? Épp azt mondom, hogy ha, ha, ha titkos lesz... De hol van annak az esélye? Hát ez az hány olyan dolog volt, amire azt hittük, hogy nem úgy lesz, aztán a végén mégis úgy lett. Tehát hát én azt akartam ezzel kifejezni, hogy addig, amíg egy Fidesz aktivista nem kísérbe téged a szavazófülkébe, vagy nem tesznek be egy kamerát a szavazófülkébe addig, Egészen biztosan tudsz titkosan szavazni, vagy ami nem kell előzetesen bemutatni, az, hogy kire szavaztál. Én arra akarom biztatni, hogy arra akartam erre biztatni az embereket, vagy rámutatni, talán így jobban a fogalmazás, hogy akármilyen plegykát terjesztenek a fizeszesek, mert kis településeken azért létezik az a plegyka. Ma is, manapság is hallom ezeket, hogy azzal fenyegetik a, a, az ellenzéki demokratikus oldal szavazóit, hogy ám majd úgy, így is, is volt, kiderítjük, hogy kire szavaztál, úgyhogy mindenki vigyázzon, hogy hova húzza be a. Az X-et ezzel ugye megpróbálják eltántorítani az embereket, hogy ne menjenek el szavazni, vagy ha elmennek, akkor gondolkodjanak egy picit azon, hogy beszabad-e nekik húzni az összefogásnak a jelölteit, vagy, vagy csak kis kizárólag a fidesz mert még a végén kirúgják őket, fenyegetik a közmunkásokat, fenyegetik a közalkalmazottakat, persze nem nyilvánosan, nem dokumentálható módon, de rengeteg ilyen történet érkezik el hozzánk, és ezért tartjuk mi azt fontosnak, hogy mindenhol elmondjuk, hogy szavazás az titkos, Addig, amíg be nem megy valaki a fülkébe, nyugodtan mondja azt, hogy ő a fidesz -e fog szavazni, aztán szavazzon az összefogás jelöltjére, jöjjönk és megint mondja mindenkinek azt, hogy a fidesz -e szavazott, és akkor és a választásokat a válasz... ugyanúgy megnyerjük mint ben A technikai rész illetve, hogy a külföldi választóknál lehetnek különböző nyelvtani pontotlanságok, elírások, míg a hazaiaknál, nem, ezt én nem is értettem tegnap. Nem csak a pontatlanság, az is egy érdekes dolog, hogy manapság érdekes módon több helyről érkezik, most tegnap is, tegnap is, ma is jelölteket, meg kampánycsapatainak tartunk tréninget a, a központunkban, és nem egy helyről, nem egy megyéből érkezik az a visszajelzés, hogy bármilyen hivatalos ügyintézés, ami most az indulással kapcsolatos, regisztrációhoz, más papírok leadásához, kikéréséhez kapcsolódik, az olyan lassú, amelyen soha nem volt az elmúlt 24 évben. Tehát magyarul, mintha, biztos ilyen nincs, de hogyha az egy tudatos feladat lenne, sok helyütt az országban, hogy lassítsák, nehezítsék a demokratikus ellenzéki erők, úgymond administratív ügyintézését mindenféle dologra hivatkozva, hát ehhez képest Álljunk meg... nem ugrasz. Hát remélem. Igen? <laughs> Tehát Magyarul reméljük, hogy, hogy ez csak egy ilyen véletlen egybeesés és az új rendszernek a tapasztalatlanságából fakad, de tény és való, hogy sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb ennek az egész folyamatnak. Már az elindítása is, mint ami korábban volt. Ehhez képest meg tényleg ahogy halljuk, hogy valamilyen fajta könnyítéssel magyarázta a, a jól értettem a nemzeti választásod, aki nem tudja, hogy Kikészít a nevében filmet éppen a, a Youtube-ra is nem is óhaj természetesen azért feljelentést tenni, mert valaki visszaélt a nevével, és orbán Viktorral hirdette a választásokat. Na, de mindegy tehát az írod úgy gondolta, hogy még azzal is segíteni kell a, a külső kívülről jövő szavazatokat, hogy hát nem kell pontosan ékezhető fogalmazni. van, ha mondjuk egy hadsebességes autót veszünk a kampány? Hát olyan hármas négyesbe. Beszéljünk három percet, de nagyon tényszerűen a Simon ügyről. A Simon ügyel kapcsolatban alapvetően, amit én meg szeretnék fogalmazni, az az, hogy vajon pillanatok alatt kellő távolságra tudtál magától eltartani ezt az ügyet az MSP, ahogy egyébként a köteles beszédnél is mindent elkövetett, még se sikerült teljes mértékben. Elmondanád azt, ami történt? Te vagy Amerikában... Most A köteles beszéd az úgy fejeződött be, hogy elismerte a Hír TV, hogy fölhangosította és letisztította azt a hangsávot. Tehát Magyar ezzel, amit mi mondtunk, hogy nem De lehetett hallani, van igazad. Mégis Ö, úgy abban, tűnt, abban hogy az elismerte. Tehát még kevésbé volt vevő. Hát, Én is ezt a következtetést igen. mondtam le a végén. De most nézzük tételesen a Simon történetét. Te Amerikában vagy, amikor azzal kapcsolatban felhívnak, hogy... Igen. Mit mondanak? Figyelj be meg, van itt egy eset. Így van, és mi azonnal azt jeleztük, hogy ez az ez a... Várj egy pillanat, most ne azt szok... Nem te, te, mit, te mit mondál erre? Várjatok meg? Nem, nem, nem. Hát hogy ez 5-6 van szó, szóval az úgy kell ez, hogy már rég világos volt az ügy jó pár szóval órája. De amikor megjelent a Magyar nemzete, hol voltál? Akkor indultam. Akkor indultál. Felszólította a Fidesz, a szocialistákat, hogy nézzenek önmagukba és vessék ki magukból azt, akire az a cikk vonatkozik, ami egyébként egy olyan cikk volt, hogy te sötétben bujkáló lesz szakes, hiszen abban senki ez égett a világán nem volt megnevezve. Vajon becsapott-e bárkit, bármilyen érzék, hogy akkor senki nem gondolkodott el azon, hogy vajon ki lehet az, akire majd ráugrik ezerrel a magyar nemzet? Tehát most, hogy elgondolkodunk rajta, akkor az, megyünk? Helyes, menjünk tovább. Kedden megjelenik a cikk, te Amerikában vagy, téged felhívnak, mit mondanak? Nem felhívtak, SMS-t kaptam, hogy ez a helyzet. Már reggel, csak hogy akkor mi nálunk még éjszaka volt, és ezért csak reggel ottani idő szerint reggel értesültem róla. Hát természetesen utána rögtön próbáltam ennek úgy utána nézni, akit el tudtam élni, hogy ezt, mi az igaz, hogy jött, egyáltalán mik, mik, mik a hírek ezzel kapcsolatban. Utána természetesen felkerestem a Simongából, volt is beszéltem már vele. Az, még Amerikában volt Telefonon. Ugye, le van adva egy vagyonnyilatkozat, amiről tegnap azt mondta Katalin, bár ő nem tegnap lépett ki az MSZP-ből, hogy ez régen ilyen nem volt. Mióta kell leadni ilyen vagyonnyilatkozatot az etikai bizottság számára az mszp ben Már melyik bizottságnak? Hát van, egy, van az MSZP-n belül. Ja, persze, ez egy, új, ez egy új alapszabályi tétel. Ezt a legutóbbi alapszabály módosítások tettük be, hogy mindenkinek... 13-12? Valahogy inkább talán 12 sőt lehet, hogy 11, ami arról szól, hogy a pártban megválasztott minden vezető ticségviselőnek le kell adni egy, úgymond, saját vagyonnyilatkozatot. nem mindenkire. Kozatot. A vezetőkre Igen. vonatkozik, értelem, mezei pártagokra természetesen, nem. Ami egyébként nem. nagyjából hasonló rubrikákat tartalmaz, a, mint amit a... A képviselőknél a mondás, hogy ez egyszerűség kedvéért, ha már az úgyis nyilvános, akkor a képviselőknél azt fogadjuk el nyilatkozatnak, amit egy országgyűlési képviselő lead. Az valaki megvizsgálja, nem vizsgálja meg ez a politikus, mikor lesz kinyitva? Hát, ez nem kell kinyitni, mert ez nyilvános, tehát itt az interneten... Tehát nem, nem, nem, amit nél... az, az MSZP-be leadnak. Ugyanaz, az... mint ami rajta van az interneten, tehát ilyen értelemben a kettő között nincsen különbség. De nem mindenki képviselő, képviselő az MSZP vezetői között. Nem, nem, akik. Olyanok, hát akkor, hogyha probléma adódik föl, mint hogy itt is van, hogy akkor vizsgálják Jó, meg. de most csak feltételezzük, hogy ugyanaz van a Simón Gábor nyilatkozatában, hiszen azt nem nyitottak ki az msz Ugyanaz, tehát nem tud más lenni, mert azt mondtuk, hogy lesek el, adják idézelbe azok a képviselők, akik az vannak, mert főn ugyan... van a Tehát Ennél jobban nyilvánosan már nem lehet, mint hogy kint van az internetem. Te nem vagy az Egyesült Államok elnöke, nagy valószínűleg nem is nem is el igen. a paramétereid erre nem megfelelőek. A te távol van egy hatalmú, felhatalmazottja az MSZP-nek, aki egyébként elvileg ilyen ügyben eljárhat. Na. Hát több politikai helyettes vezető természetesen van, hiszen a, a választmány elnöke Botka Lászlő az, aki ugye a második ember a, a, a pártban formálisan is, és természetesen van a, a vannak az Országos Vászlási Bizottság. Eljárhatott volna-e volna el Botkalászló, vagy mi állt annak a hátterében, hogy nem ő járt el? Bizonyos szem, hát, azért az ügyeket intézték abban a tekintetben, és ilyenkor rendkívül sok olyan dolog van, amit a média miatt kell intézni, de igazából azóta az az egy kérése volt Simon Gábornak, hogy személyesen velem beszélhesse meg ezt a, ezt a történetet, hogy elnézést akart kérni ezért az ügyért, de ettől függetlenül az már rögtön a botránykirobbanásakor világos volt, hogy ha erre nem az a válasz a Simon Gábornak, hogy mindenki hazudik és mindenkit beperel, akkor, tehát hogyha magyarul valamilyen tartalom van e mögött, akkor az magától értetődik, hogy távoznia kell a, az msp ből ezt éppként akkor korrektan hoznák is a sajtóorgánumok, tehát a botránykirobbanásának pillanatában már ez egy evidens volt, hogy ha ebből bármi is igaz, akkor nem maradhat az MSZP sorra épp Jó, közül. de ebben a nagyvonalú gesztusban ő miért részesült, hogy te végül is megtetted azt, amit őkért? Hát mert Washingtonból 6 órás időeltolódással, testületeknek az összehívásával. Nem csak, hogy megbizonyosodom, meg hogy ezt megtegye. Ezt így lehetett most megtenni. Másokor hat hónapig csinálta ugyanezt a szocialista párt. Most megérkeztem Budapest, és négy órán belül kivott rugosi Simon Gábor a pártból, a frakcióból, a jelölti a listájáról. Ilyen gyorsan a szocialista párt még nem intézkedett ilyen típusú kérdésben. Sőt, már is vitatom, sőt, ebben valószínűleg teljes mértékben igazad van, mégis az MSZP-vel nem rokon sajtó és a közvélemény ezt késlekedésnek érte meg. Szomorú vagyok ezért, így tudtuk megoldani ezt a kérdést. Nem négy hónapot késlekedtünk, például Megyes Tamás Fideszes képviselők ellen büntetőjogi gyanúsítás van, ő még mindig a Fidesz képviselő frakciónak a tagja, a pártnak az egyik politikusa. Érdekes módon óvatosabban fogalmaznak, sőt nem is írnak nagyon róla ezek az orgánumok. Akik bennünket nem szeretnek, azok meg természetesen erről írnak. Ebben az esetben bőven van olyan, amivel joggal írnak, tehát még azt se tudom mondani, hogy adott esetben csak kizárólag a rossz indulat, vagy, az, vagy a kárőrvendés munká bennük, igen, erről az íről lehet mit írni sajnos. Azt mondd meg nekem, hogy miért voltál olyan nagyvonalú a tekintetben, hogy valamilyen módon nem követelted azt ki, hogy a képviselői mandátumáról való lemondás, az szintén még a múlt héten megtörténjen, hiszen tegnap talán szerdán éjfédig lemondott róla. De végül is további 5-6 napot adott Simon Gábor ezzel arra, hogy utgrándozzanak rajtatok. Imáron egyébként árnyékon ugrándoztak, de ezzel együtt egybemosták az Imáron pártistséget nem vállaló, nem MSZP tag e, Simon Gáborot az MSZP-vel. Miért nem? Mert ez volt a, a javaslat, ugye az volt először meghirdetve a múlt héten kiment azt a meghívója is, hogy ez a mentelmi bizottság, amelyik tud foglalkozni Igen. ezekkel a kérdésekkel, ez szerda a 12 óra 30-kor, vagy 11 óra 30-kor nem tudom, fog ülésezni. Uh -huh. Ezért az a, az a javaslat fogalmazódott meg Simón Gábor részéről, hogy szimbolikus nappal, azzal a nappal, amikor ez a bizottság elkezdi a vagy úgymond kezdené tárgyalni az ügyét, azt mutatja, hogy már nem is kell összeülni, mert ő maga ilyen Tehát, értelemben lemond, és akkor a csütörtökön a parlamentben meg már nem is kell erről szavazni. Ebbe megállapodtunk, ez írta meg a papírját, amit leadott, vagy lead, és ezért volt szerda. Na most persze a Fidesz érzékelt, hogy ez így nem lesz jó, mert ugye, hogyha már nem képviselő aznap, amikor, amire meghirdették a bizottsági ülést, akkor kisebb politikai cirkusz lehet belőle csinálni. Ezért De fok Én nem tudom, nem foglalkoztam, tegnap más dolgom volt, mint hogy ezt nézzem, hogy beérkezik a levél, vagy nem. É, és ezért azt vártuk, hogy akkor szerdán meglesz a bizottságülés. Természetesen, hogy még lehessen ezen ugrálni, még egyszer mondom, teljes joggal ugrálnak rajta. Hétfőre áttették ezt a bizottsági ülést, sőt szerdán is azt hiszem tartottak tegnap egy bizottsági ülést, és még fognak húsz bizottsági ülést tartani, akkor is, amikor már nem lesz képviselő, természetesen azért, hogy ebbe az ügyben minél jobban belerángassanak bennünket, már annál jobban, mint hogy bent vagyunk és hogy tulajdonképpen ezt egy folyamatos kampány témává tegyél. most már biztosan jól ismerlek téged, és szinte száz százalékig biztos vagyok abban, hogy igazat mondasz. Azért mondom, hogy szinte, mert az ember minimális kétkedés jogát fenntartja, de nagy vonalú voltál, nagyobb vonalú voltál a kelleténél. Beleértve, Nézd. hogy Simon Gábor az elmúlt másfél hétben arra nem volt képes hogy a sajtó előtt megjelenjen, megkövesse azt a magyar Szocialista pártot, amelynek x éve az országgyűlési képviselője, y éve az elnök te, te, ú, ú, ú, Úgy pontos a dolog, hogy azért, ő, azért akart velem személyesen is beszélni, mert ő ezt megtette. Rendben van, neked megtette, Tent. de nekem nem, a Fidesz szavazóknak nem, akik most azt mondják, hogy honnan tudja azt a mesterházi, aki egyébként nem túl életszerű mondatot mondott, Persze mindenki képzelje bele magát ebbe a szituációba, amikor forrásfelhalmozásról, meg egyebekről beszél, és biztos abban, hogy ez nem az MSZP pénzzel, mindenki meg van róla győződve az MSZP pénze, pedig az ember valószínűsíthetné, hogy ha te ezt tudod, akkor már nem lennél itt, mert hiszen az ember nem kockáztatja azt meg, hogy annál, hát amit te ennek kapcsán kapnál, az kismihály ahhoz képest, mint amit a Simon Gábor kapott, de nagyvonalú voltál, és legalábbis a hazai környezetben. Én most csak már, amit az a nagyvonalus, nagy nagyvonalúság? hogy valakit kirúgunk a pártból, kirúgunk a frakcióból, kirúgunk a is státorszából, és kirúgunk a listáról. Hát e fölött már, ha Májtói köteles beszédről beszédtél, még akasztófára kellene küldenünk. Tehát azért ne játsszunk már úgy, hogy mi azt mondtuk volna ennek az embernek, hogy já, minden rendben van testvérem, ez van egy kis apró probléma, ülje ki a függetlenek közé, és akkor úgy csinálunk, mintha ez rendben lenne. Hát van -e egy asszonyverő politikusa a Fideszbe? Azt nem kirúgták a Fideszből hanem fogták is azt mondani, hát nem tudnak mit csinálni, elmeci Gabrielát hallgattam, aki azt mondta, hogy hát sajnos a parlamenti mandátumról nem tudjuk lemondatni, ezért joggal ülhet országgyűlési képviselőként azzal, hogy bíróság már azt hiszem döntött róla, nem akkor nem követtem lenne se az eseményeket, hogy megverte a saját feleségét. Hát ez nem... Ilyen pénzfelhalmozás, az igaz, de verséget verdi nőt verni se túl szép dolog, legalábbis én zéró toleranciát hirdetnék ezen. Na, érdekes módon ott azt mondták, hogy azzal kérem, köszönöm szépen, hogy kijut a Fidesz frakcióval, ez már nem a Fidesz ügye. Ugye, erről magyarázott a Fidesz szóvivője. Most, amikor valakit megfosztunk mindentől, amihez egy pártnak joga és lehetősége van, mindez négy óra alatt történik. Akkor most ugyanez a Fidesz azt mondja, hogy nekünk még pluszba kéne valamit csinálni, amit nem is pontosan értek, hogy mit kellene még csináljunk, amikor nyomoz az adóhatóság, nyomoz az ügyészség. Hát ezen kívül még talán a szolgálatokat kéne bevonni ebbe, meg nem tudom az ensz és akkor egészen biztosan már kívül De, belül mindenki vizsgálná. A helyzet, a helyzet azt Tehát ebből én, mondom, én azt mondom, azt vonom lekövetkeztetésként, hogy itt nem semmiféle nagyvonulyságról vagy kiszerűségről nincs ninc szó, kampány van. Egy ember nagyon komolyat hibázott, elfogadhatatlan, morálisan is elfogadhatatlan. E, hozzáteszem Simon Gáborot, még csak vádak érték, tehát még ugye Igen. nem bizonyosodott be semmi se. Tehát most nem akarok senkit se szentet csinálni, félretés ne essék, de hát e, ugye az ártalmatlanság vélelme e, az még a hülyeséggel együtt is létezik e, Magyarországon. Most ebből kifolyólag mi úgy Raktunk ki valakit minden funkciójából és pozíciójából, hogy nem kezdtünk el hivatkozni de figyelj, az ártalmatlanság nem, de azt, véleményes, stb. stb. Ezért mondom azt, hogy ez egy tipikus olyan ügy, ami kiválóan alkalmas természetesen a Fidesz számára, különösen egy kampány esetén, hogy ugyanazokkal a szlogeneket ismételgesse, mint amiket korábban tett, és elfedje, és elfedje a saját olyan dolgait, Amire esetleg ő sem vagy holokausz, vagy akármi de más tízes tízesre van igazad, és én nagy valószínűséggel őrjöngennék, mint hogy én egyébként csodálom a nyugalmadat, hiszen mi most Simon Gáborról beszélünk ahelyett hogy. Köteles beszédről beszélünk a hogy. Ugyanakkor azt kell, hogy neked mondjam, hogy azt mondta annak idején Balassa a tanáról, Ötfős Lórán, tudom, mennyit én hogy ilyen a csárda akusztikája. Ma annyira utálják az MSZP-t, hogy Simon Gábor árnyéka imáron kirakva a pártból, tessék, mondjak Nem, nem az, hogy annyira utálják az MSZP-t, a Fideszesek annyira. De az én de figyelj, itt mindenki, tehát egész egyszerűen abban tévedtél. Én nem tudom, mit mondott neked Simon Gábor, nagy valószínűséggel az néz szemközt hangzott el, és abban valami olyasmit mondott, amit te nem mondhatsz el a nagy nyilvánosságnak, vagy elmondható. Én mindent elmondtam, amit mondott. Akkor miért ragaszkodott hozzá, ezben semmi semmiféle extra dolog nem volt? Ezen egy szem közti találkozónál. Má mihez miért ragaszkodott? Simon Gábor. De mihez? Miért nem volt semmi extra mondandó. De mihez miért ragaszkodott? Hát, hogy találkozom veled. Mert én vagyok a párt elnöke. Ő meg az elnök helyettesen volt, és együtt dolgoztunk itt az elmúlt négy évben. És azt mondta, hogy ő úgy szeretné lezárni ezt a történetet, hogy belenéz a szemembe, és elmondja, hogy ő szégyeli magát, és elnézést. Nézzen bele a Mártévé, a az ATV, a MTV szemébe, és mondja azt a nagy nyilvánosságnak, hogy tévedett, vagy nem tudom, mit csinált, és nem akar a pártjának rosszat. Minden le is óra. Is Tehát le is Hiába érte. írja le, atilla, is Isten áldjon meg. Ilyen a nép. Értem. A Simon Gábor vérét akarja, és a Simon Gábor a vérét é, értes nem értes akarja. A Simicska vérét nem akarja a nép ezek szerint, meg nem akarja Már... a, a Mészáros lőrincvérét nép, aki de 88. Így... leggazdagabb ember lett. Tehát én csak azt akarom jó, mondani... hogy mind idézőjelben még mielőtt ránkugranának. A maximum ránkugorhatnak, de azért mégiscsak a 88. leggazdagabb ember lett három év alatt a felcsútról gázszerelőként elinduló polgármester Orbán Viktor barátja. Tehát magyarul csak van valamilyen, mondom, vagy zseniálisan jó gazdasági vezető, vagy olyan politikai kapcsolatai vannak, hogy tök mindegy, hogy milyen gazdasági vezető. Ezt majd a történelem eldönti. Hát az, hogy nincs olyan megbízás, ahol a Simicska cége indul, hogy az ne nyerjen, hát kérem, hát azért ez is egy apró probléma, hát vagy Megyes Tamás vérét miért nem akarja akkor a nép? Ha miért nem akarja annak a politikusnak a vérét a nép, aki megveri a feleségét? Nem egyszer állítok, többször akkor ezek szerint, hogy itt kiderült, hogyha jól emlékszem ezekből a. De hát szóval mit értelmében, ezért van a történetben, bár elsősorban a komandoros történetre emlékszem egyes tamással, én viszonylag keveset foglalkoztam, illetve korábban foglalkoztam hosszabban, de sok sokkal régebben volt. A jogát ki kellett adni, mert büntetőjáráson el, ellene. Um, igen, szóval uh, ezeket az eseteket hiába rakjuk egymás mellé. Másik képviselőt aki egy másik fideszes képviselő volt, azt a kétharmad érdekes Módon nem adtak ki egy büntető eljárásba, pedig kért az ügyészség egy másik képvisel, képviselő a Szebszabocszat már Bereg megyei képviselő Tehát érdekes módon, amikor a saját emberéket védik, akkor valahogy hirtelen ez a morális mérce, hogy lecsúszik a béka feneke alá. Még az is lehet, amikor meg is másokról az van szó, az akkor meg rögtön az van, hogy ha az az valaki úgy járt el, ahogy ami az összes eszközrendszer egy történetbe, még akkor is azt mondják, hogy ez még mindig kevés volt. Igen, én ezzel nem vitatkozom veled én, ha nyerni akarok, akkor valószínűleg egyébként ritka fegyelmezettséggel csinálod végig ezt. Tehát e, látom az arcodat, nem látszik rajta az, hogy most akar megütni téged a guta, vagy ha igen, akkor ezt is nagyon jó leplezed. Ezzel együtt, annak kedvéért... Amikor meghalottam, akkor azért közel voltam hozzá. Szóval, hogy, hogy a nép ezt kívánja, beleértve hogy, hogy e, valakinek a saját pártja kedvére oda kell állni a mikrofon el, és azt kell mondania, hogy tévedtem, e, fel kellett volna tüntetnem, nem további olyan nyilatkozatokat leadni, amelyek az elsőnek hullok egyenes vagy számtalan dologban részleteit tekintve hullok egyenest ellenkezőt tartalmaznak. A Simon Gábort egyben mossák az msp vel hiába nem tagja egy hete. Tudni az érdekes, hogy. Az, a külön, az egy nagyon nagy különbség van a két oldal között. Most picit a Simon ügytől eltávolodva, és mondok egy másik ügyet. Valamikor a Facebook oldalamra én kitettem, a Facebookon sokat pörgő a Csepeli polgármesterrel kapcsolatos az ő igen, egy érzettet a igen, német szilárdúrról van igen, szó. Igen, igen. Megnézték a kollégák, nem ellenőrizték le annak a részleteit, ebben biztos, hogy hibát követtek el, de a, úgy nézett ki, mint egy normális vagyon nyilatkozat. Abból is lett volna egy igényszer, ahol mint utólag kiderült, össze volt, hát tudatosan mondtirozva, hogy nem tudom. ugyan értem, hogy összekeverhető volt természetesen a, az ő teljes kertmérete, meg a lakásmérete. Ez egy jó pofó kommentel, ami ilyenkor szokásos kitettük a Facebookra. Kaptam tőle egy levelet, hogy ez nem igaz, és megmutatta, hogy mi a valóság, mit manipuláltak a vagyonnyilatkozatán. Ezután az történt, hogy én fogtam, személyesen fölhívtam a polgármester urat, és elnézéskört kértem tőle. Mert mondtam, hogy olyat, ami nem igaz, olyan, ami nem fogunk kampányolni. Írt egy levelet is, azt korábban megírta, arra is tisztességgel válaszoltam. Amikor a médiában megkérdezték ezt az ügyet, akkor tisztességgel válaszoltam van, rá, és azt mondta, hogy ilyen eszköz nem lesz az MSZP-nek az eszköztárában, mert ez nem helyes. Amiben nincs igazunk, tévedtünk, ott tessék beismerni azt, hogy ebben hoppá, bocsánat, ebben tévedtünk. Én még ilyet nem láttam soha a Fidesz oldalán. Ott azt látom, hogy nem kell, hogy igaz legyen, csak jól nézzen ki, most a jót persze nagyon időzel között mondom, és úgyis kampány aztán hogy utána úgyis kiderül, hogy mi az igaz, mi nem, max elvesztünk egy-két sajtópert, mondhatja ezt jó pár ember a jobboldali sajtóban. Ezért mondom azt, hogy mi ebben tisztességesen játszunk, aki hibázott, annak mennie kell, nem vagyunk rá büszkék, nem akarunk neki semmi plusz dolgot adni már, hogy időt meg egyebeket. Azt el, Ilyen gyorsan tudtuk ezt elintézni. El, Máskor a korábbi botrányaink idején hónapokon keresztül vitatkozott a Szocialista Párt arról, hogy az ártamatlanság vélelme kit meg, igaz, hogyan igazat, illeti mondaszat. meg. Fidesz-szel kapcsolatban az is én kívánom azt, hogy egy olyan ország legyen, amelyben egyébként az önkritika, mint ami Német Szilárdot illette, így valósulja meg, de azt árult már el nekem, hogy mi olyasmit tudott mondani neked, e, Simon Gábor, amivel meggyőzött téged arról, hogy ehhez neked, illetőleg a pártnak a én égéket... nekem át, van mi a van hozzá. azonnal pontosítottam, a pártnak semmi köze nincsen. Milyen dokumentumot tudod be mi... Nem én vagyok a hatóság, hát és már meg, hát nekem jó, azt, mondja azt mondja hogy egy olyan kollégám, de... nem azt mondja, hogy meggyőzött. Én azt mondtam, hogy nekem elmondta, hogy miből származik. Ezt én elmondtam a sajtónak. Nekem itt a feladatom megállt. Nincsenek jogosítványaim arra, hogy nyomozást folytassak. Ha lenne már jó pár vizetes után biztos nyomoznánk. Jó, akkor nincsenek eszközeim. Azt Te, tudom teljesen. elfogadni, Ez... amit mond nekem a volt kollégám. Ha a volt kollégámról kiderül, hogy még ebben is hazudott nekem, akkor kérem még egy tapasztalással bővebb az életem, hogy még egy kellemetlen szituációba, amikor őszintének kéne lenni egymással, még akkor is kiderül, hogy hazudtak nekem. De sem rendőrség nem vagyok, sem apek, sem ügyészség. Jó, Ezek a szervezetek okay, elkezdték rendben. a nyomozásukat. A közlemény, közleményebe beírta Simon Gábor azt, hogy ő igenis rendelkezésre, segíteni fogja ezt, így helyes, amineknek ezt kenne csinálni egyébként Magyarországon, és akkor innéltal kezdve azt mondta, hogy ő tisztázni tudja magát ezekben a kérdésekben. Én sok sikert kívántam neki ehhez, de ezt már nem MSP s tagként, nem vezetőként, és nem pedig bármilyen országgyűlési képviselőként kell, hogy megtegye. Ebben ezt tudtuk tenni, és azt kívánom minden politikai pártnak egy, hogy ilyen problémája ne legyen, mert nem lehetünk rá büszkék, de semmi közünk nincsen hozzá. Ezt egyébként maga Simon Gábor is elmondta. Nyilvánosan is, min minden más beszélgetésbe. És hát azt kívánom, ja. másnak, ha másnak az ilyen problémája van, akkor hasonló járja járjon. Minden szereplő küldött nekem, csak nem fedhetem föl, mert nincs jogosítványom. Azzal kapcsolatban egy SMS-t, hogy két napja adott ki az MSZP vele kapcsolatban közleményt, ami szemben hazugság volt. De mivel nem vagyok feljogosítva, hogy megmondjam, hogy ki az illető, nem gondolnám, hogy ezt megtegyem. Én is tudnék mondani jó párat azért a az Kédez, az... hogy bizonyos fizeszes képviselők adott esetben én megsértődnek én azon, hogy kapnak kritikát tőlünk. Azon, ami egy egy sajnos ez így van, hogy az ellenzetnek van egy joga ahhoz, hogy kritikát el. meg véleményt fogalmazom meg. Róluk, mert még nem diktatúrában élünk teljes mértékben, hogy amikor őróluk valamit írnak, akkor az rögtön úgy ha hason, el, hogy a semmi köze nincs hozzá. Ötven... Ha meg ilyeneket ír, akkor nyugodtan mondja meg a nevét és ereje jogi útra történetet. Én is mindig azt teszem. szépen egy attól, az előző hogy a Mesterházinak. Arra kérdém is, hogy nyugodtan tegyen jogi lépéseket. Mi minden olyan hiba tévedés, ami jogilag megáll, állunk elébe. Én is naponta perelek nagyon sok szervet azért, mert folyamatosan önöket állítanak rólam, ami hazugság, és ezek közül van, amit megnyerek van, amelyikre meg azt mondják, hogy el kell viselje mint mindenki, mint közszereplő, és az ember azt tudomásul veszélyes, el is viselem természetesen. Azt kérdezem tőled, hogy jó ötlete egy ilyen szituációban, nem, nem, nem, a, nem, Többen küldenek, tehát az egyik az volt, hogy Simongában Gábornak megérkezett a lemondó nyilatkozat, de én a közszereplőről, a másik közszereplőt kértem arra, hogy elmondja, vagy hagyja egy SMS nekem, hogy arra hivatkozhatok-e Mesterházi atilánál, nem pedig egy párt funkcionáriust. Jó ötlet, hogy most akkor Sziártó Péternek nézzük meg a vagyony nyilatkozatát, hogy mennyire felel meg? Vagy a ez DK, a kampány logika? DK kezdeményezte mi, mivel összefogásban vagyunk, ezért egy ilyen sajtótájkoztatóban természetesen is részt veszünk. De ez nem tudom, mekkora elégtétel neked az, hogy az a hang, nem, ahogy te beszélsz, és az, hogy a rogán beszélt, arról rogán-antal elnézést, eh, arról, hogy nyilvánvaló, hogy ez összefüggésben van az Emesztőből, és ez hogyan kezd meg gondolom, hogy a parlamentben téma lesz. Biztos természetesen, természetesen. Az szóval a meggyestem már nem szokott téma lenni. Hiába, meg a, hál, sokkal az de, de ez téma lesz. Jó. Ez akkor hadd hát kérdezzem tőled azt, hogy bizonyítőnek annak kéne lenni férjedés abban búvópatakként, hogy ez hét múlva ez a hang, és az, hogy tapasztalni fogják, hogy nem beszélsz másképp, mint hogy cselekszel, kiolvasható lesz a választási eredményekből. Persze. Nekem eddig is meggyőző voltál, csak nem tudok azokkal az erőkkel, amelyek akkor is felfröccsennek rád szahar formájában, ha egyébként nincs is víz az úton. Tehát... Ez egy ilyen szakma, tehát aki, én mindig mondtam, bocsánat, senkit nem akarok, nehogy félrejtség, de tényleg szűzlányokként nem lehet ezt csinálni. Tehát ez sem is egy ilyen dolog, hogy ha semmi köze nincs valamihez az embernek, akkor is néha elviheti annak a, a balhé oldalát. Ez tipikusan egy ilyen ügy. Ettől függetlenül szerintem a tisztességes politikus az nem elrohan ezek elől a kérdések elől. Mármilyen értem, hogy nem akar válaszolni, meg nem nyilatkozik, hanem ha fölteszik a kérdést, akkor elmondja őszintén, hogy ő ebben mit, miért, hogyan tudott csinálni. Talán nem rá, én a múlt héten vasárnap vállaltam média szereplést annak ellenére, hogy hát nem a legkellemesebb Láttam. szereplések közé tartozik, amikor az embernek ilyen típusú botrányokat kell magyarázni de ha ezt hozta a sors, ezt mérte az élet akkor hát ezt kell csinálni és akkor ebben kell természetesen tisztességgel berállni és elmagyarázni az álláspontunkat Nagyon szépen köszönöm jövő héten is szívesen vagy látva azon gondolkodom Igen azt, azt, azt akartam még csendben mondani, hogy a Veres Gábor terhelhetőségével kapcsolatban óvattal. Hát a Gábor alapvetően ugye úgy került be, hogy ő úgymond gyakorolja azért ezt a. Hát igen, de sikerült neki, ki. igen, egy olyan pillanatban. Hát szerencsétlen is belekeveredett ebbe már, hogy a szóhívónk, hát ha valaki nem tudja. Ő a kezdő szóhívónk, hogy így mondjam, tehát ő neki úja ez a szerep. De hát való el kell kezdeni, csak pont úgy kezdte vízbe dották. Dobtad? Hát így alakult, igen. Így alakult. Tejálna a nő a Hajrá Így köszönöm. Mesterházi a ti hallotta. És most közéleti Háttérmagazin. magazin. Főszerkeső János.